За цими законами страх ніяк не може викликати спокою, довір'я, веселості, любові. Навпаки, він у всіх живих істот на землі викликає неспокій, недовір'я, пригнічення і ненависть. Дозволю собі надужити вашим терпінням і повторити вже сказане. Як виявити цих почувань у нас небезпечні і для влади, і для тих, хто їх має то вони приховуються, камуфлюються виявами спокою, довір'я, любов'ю, навіть ентузіазму. І часто буває, товариші, що там, де є найбільша ненависть, там вживається найбільшого камуфляжу, ентузіазму. Щодо мене, товариші, скажу вам по щирості, я тепер загидую, чи краще сказати, з сумом і болем слухаю ці крики наших юрб, крики радості, веселості, відданості нашій владі. Ці товариші, які читали лист одного із політичних злочинців із Констабору, пам'ятають, мабуть, як він писав про термітів. У тому листі було багато дурниць, помилок, але його слова про те, що будівлю нашого Союзу безперестанно підточують мовчазні непомітні терміти, є до такої міри правильні... Оскільки є ненависть, стільки мусить бути і підточування тим чи іншим способом. Це теж аксіома, товариші. А наскільки ми вже підточені, цього ніхто сказати не може. Наші Міністерства внутрішніх справ і державної безпеки так само, на жаль, не можуть сказати. І ми не можемо бути певними, чи і вони вже не підточені, чи і серед них немає термітів. І дев'ятий повернув голову до керівників цих міністерств, а за ним машинально повернулися інші голови. «Якщо судити по тобі, то, можливо, що і там вони є». Спокійно проговорив певний себе голос. «Але вміємо їх викорінювати. Пам'ятай про це». «Далі дев'ятий, далі», – сказав Сталін. Дев'ятий прихилив голову до конспекту і зараз же продовжував. «Оце наш великий духовний мінус». Чи є він у нашого противника на Заході? Треба сказати чесно, товариші, ні, немає. У нього є свої мінуси духовного характеру, але вони не такої сили, як оцей наш. Там є класова боротьба, там є класовий визвиск, там є обурення на експлуататорів, паразитів, насильників, але немає постійної, затаєної і тому найнебезпечнішої ненависті, як у нас. Це нам добре відомий факт і не ховаємо його самі від себе, а краще врахуємо його у наш воєнний баланс. І от постає питання, коли вибухне війна, на чиєму боці буде більше шансів на перемогу, якщо може бути мова про чию-небудь перемогу у цій війні? Але про це мова буде далі. Чи можемо ми її здобути, товариші? Я одверто кажу свою думку, ні, ми не можемо її здобути. Навіть коли б ми були цілком рівні із заходом фізичними силами, то ми б не перемогли через отой наш великий духовний мінус. Як тільки почнеться війна, або ще краще, коли противник хоч частково ступить на нашу територію, зараз же почне діяти отой духовний фактор, почнуться повстання в нашому запіллі. Та візьміть саму Україну, де й тепер термітизм має цілі повстанські армії – вони тепер розпорушені серед населення, але при першій нагоді готові об'єднатися у справжній армії, а сателіти. А от і всі чехи, румуни, поляки, болгари і інші. Там не буде дії отого духовного фактора, отого термітизму. Ми скрутимо йому в одну мить голову твоєму термітизмові. Правильно, але з умовою, що ми матимемо блискавичну перемогу. Так ми можемо її мати в Європі в один місяць, а далі? А Америку головного ворога зможемо в один місяць, чи навіть рік мати? При найбільшому оптимізмі ніхто із присутніх тут, я думаю, не зможе сказати, що ми в силі це зробити. Ми, можливо, могли б через якийсь час перемогти, напруживши свої сили до неймовірності. Але, але тут, товариші, виступає отой духовний чинник. «Ми напруженням сил викликали вже отой термітизм і скупчену опозицію населення, і тепер стримують наші органи страху. Але під час війни та ще при посиленому напруженні та опозиція прорветься, населення вийде в сказ очею, і наша армія стане на його бік. Наша поразка буде так само катастрофічна, як була поразка царизму». Нас могла б повторі врятувати тільки блискавична перемога.